بسم الله الرحمن الرحيم. مرهمت لي ورحم لي اللهم اديله. الف لام را تلك ايات الكتاب الحكيم. الف لام را Bu hikmətli kitabın ayələridir. Əkanə lin-nasi cəjbən an ohiynə ilə rəcəlin minhum an enzirin-nəsa və Ən ənzirin nəsə və bəşşirin ləzīnə əmenu ənə ləhum qadəmə siddqin əndə rabbihim qaləl kâfirunə inə həzələ səhirun mubin bir adama İnsanları qorxud və iman gətirənləri müjdələ ki, özlərinin Rəbbi yanında onların etdikləri yaxşılıqların mükafatı vardır deyə vəh etməyimiz insanlara qəribə mi göründü? Kafirlər, sözsüz ki, bu, açıq-aşkar bir sehirbazdır, dedilər. إِ رَبَّكُمُ اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَأَضََّ فيِي سَّتِ أَامِ سَُّ سْتَوَ على الععْشْ يُدَِّر الأأَممرْ مَا مِن شَفِيٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إذْنِه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 Kimsə şəfəayatçı ola bilər. Budur Rəbbiniz Allah. Ona ibadət edin. Məyyar düşünüb ibrət almırsınız? İleyhim irciukum cəmi'a va'dullahı haqqo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 qaynar içki və ağrılı-acılı bir əzab hazırlanmışdır. Hüvə alləzī cəaləş şəmsə diyəəən vəl qəmərə nūran və qəddərəhu mənazilə lətə'ləmü, lətə'ləmü Mə xalqə alləhu zəlikə illə bilhəqq, yufassilul əyəti liqəvmin yə'ləmûn. Güneşi ışıqlı, ayı nurlu edən, illərin sayını və hesabı biləsiz diyə ona mənzillər müəyyən edən odur. Allah bunları, yalnız Hak nâmına yaratmıştır. O, ayələri bilən adamlara böyle izah edir. İnne fii ihtilafin leyli ve annehari ve mâ halakallahu fissamāvāti vel arz ləāyātin li qawmiyyəttəqûm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 İnnallazina la yarjun liqa'ana warda bilhayatid dunya watma'annu biha wallazina hum an ayatina gafilun ki bizimlə qarşılaşacaqlarına ümid etməyənlər. Dünya həyatından razı qalıb Onunla rahatlıq tapanlar və ayələrimizdən xəbərsiz olanların ulai kamawahumun onların qazandığı günahlara görə sığınacaqları yer odtur İnnellezina amanu ve amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tejri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im İman gətirib salih əməllər işlədənləri Rabbi imanlarına göre doğru yola yönelder. Neyin bağlarında onların ayakları altından çaylar akar. De'avvâhum fîhâ subhânekeallâhumme ve tahiyyatuhum fîhâ selâm. وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Onların oradaki duası, Allahım, sən paş və müqəddəssən, orada bir-birlərini salamlaması, salam sözü və dualarının sonu, həm də olsun aləmlərin Rəbbi Allaha sözləri olacak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 Və əzə məsəl ən səan əz-dur-də'āna ləjənbihə əu qağidə كَشَفْنَا عَنْهُ fələmə kəşəfnə əz-dur-ə-dur-ə-mərəkə ə mərəkə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 Həddi aşanlara etdikləri əməllər beləcə gözəl göstərildi. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalemu və caathum rusulun bil bayyinati və kəzəlikə nəcəzil qəvməl-mücrimin. Sizdən əvvəlki nəsilləri də zülm etdiklərinə və elçiləri onlara açıq-aşkar dəlillər gətirdikləri halda onlara inanmadıqlarına görə məhb etdik. Biz günahkar adamları belə cəzalandırıq. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ Sonra onların ardınca sizi yeryüzündə xələflər etdik ki, görək necə davranacaqsınız. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الذين لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنُؤْتِي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدٍّ قُلْ مَا يكون لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ tilqa nafsi in attabi'u illa ma yuha ala ilayni inni akhafu in asaytu rabbi onlara okundugu zaman Bizimlə qarşılaşacaqlarına ümid etməyənlər deyərlər. Bizə bundan başqa bir Qur'an gətir və ya onu dəyişdir. De ki, mən onu öz istəyimlə dəyişdirə bilmərəm. Mən yalnız mənə vəh yoluna tabi oluram. Əgər Rəbbimə ası olsam, böyük günün əzabından qorxuram. Qul ləvşəə alləhu mətələv tuhu aləykum wələ ədərəkum bih Fəqəd ləbistu fīkum əmurəm min qablih əfələ təqilun Pəki Əgər Allah isteseydi, mən onu size okumazdım. O da onu size bildirmezdi. Mən ahı bundan öncə de sizin aranızda yaşamışam. Meyər bilmirsiniz. فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِ آيَاتِهِ İnnehu la yuflihu Allah'a qarşı yalan uydurandan və ya onun ayələrini yalan hesab edəndən daha zalım kim ola bilər? Doğurdan da günahkarlar nicat tapmazlar. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ tənbəqonəllaha bimaləyəlmufissemavati vəlfilərm subəhanəhu vətəala əmməyüşrikun Onlar Allahı qoyub özlərində nə bir zərər, nə də bir fayda verə bilməyənlərə ibadət edir. Və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 Və həhidətən fəxtələfû Və ləulə kəlimətun səbəqət min Rabbikə ləqudiyə beynəhum fəymə fəyhə yaxtəlifun İnsanlar vahid bir ümmət idilər. Sonra ixtilafa düşdülər. Əgər Rəbbin tərəfindən əzəldən bir söz verilməse İxtilafa düşdükləri şey barəsində, aralarında dərhal höküm verilərdi. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنَّ Onlar deyirlər, niyə ona Rəbbindən bir möcüzə indirilməyib? De ki, qeyb ancaq Allaha aiddir. Gözləyin, şübhəsiz ki, mən də sizinlə birlikdə gözləyənlərdənəm.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 qurduğunuz heyələləri yazırlar Huvallazi yesirukum fil barri wal bahri hatta izakuntum fil fulki wajraynabihim wajraynabihim birihin tayibatin wa farihu biha ja'at جاءت هريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا um uhita bihim da'u Allaha mukhlisin lahu d-din da'u Allaha mukhlisin lahu d-din la sizi guruda ve denizde hareket ettiren odur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 Əgər bizi bundan xilas etsəm, əlbəttə şükr edənlərdən olaruq. Fəlemma encahum izahum <Sessizlik> yebugun fil ardi bighayril haqq. سو انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون الله onları xilas etdikdə isə dərhal haqsız olaraq yeryüzündə azğınlıq edəllər Ey insanlar, azğınlığınız yalnız sizin öz əleyhinizədir. Bunlar dünya həyatının keçici zövqləridir. Sonra isə dönüşünüz bizə olacaq. Biz də nə etdikləriniz barədə sizə xəbər verəcəyik. İnnəmə məthəl ləhəti, dədəniyə kəmə, ənzəlna həminə səmək, fəqtələt bəhə nəbətəl ərd, fəqtələt bəhə nəbətəl ərd, məmə yəəkəl ənəsə və aləqəm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 əm fəəəmə hə xauedən biləms qədəlin kənu failul əytili qumiyətə Dünya hayatının məsəli köydən endirdiğimiz suyun məsəlnə bənziir ki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 Sanki dünan hiç bol mahsulü olmamışdı. Biz ayetleri düşünem adamlar için böylece izah edirik. Vallahu yed'u ila daris-selami ve yehdi Allah Əminəmanlıq yurduna çağırır və istədiyini doğru yola yönəldir. Lilləzīnə əhsənul hüsnə və ziyadə Vələ yərhəq vücuhəhum qatarun vələ dillə Uləikə əshəbul HUM FİHƏ XALİDUN Yaxşı iş görənlər üçün ən yaxşısı və bundan da üstünü vardır. Onların üzünü bir qubar, nə də bir zillət bürüyər. Onlar cənnət sakinlərdilər və orada əbədi qalacaqlar.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 Ələ-iqə əshəbun nər, Hüm fiyhə xalidun. Pis işlər görənlərə isə, pisliyin cəzası onun misli qədər verilər. Onları zillət bürüyər. Onları Allahdan bilən bir kimsə də yoxdur.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 فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُونَ O gün onların hamısını bir yerə toplayacaq, sonra da müşriklərə, siz də şərikləriniz də öz yerinizdə qalın diyecəyik. Biz onları ayracıyıq onların şərikləri deyəcəklər Siz bizə ibadət etmirdiniz Fekafa billahi Bizimlə sizin aranızda Allahın şahid olması yetər Doğrudan da biz sizin ibadətinizdən habersiz idik. Hünalik teblü kullu nəfsim mə əslefət və ruddú ilə Allahi Məvləhumul həqq və dəllə anhum mə kənu yəftarun.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 مِنَ السَّماءِ وَالْأَرضِ أَم مَأَمِلكُ السَّم وَأَبصَارَ وَمَ يُخْرِجُ الحَيَ مِن المَيتِ وَيُخْرِجُ الْ المَيتَ مِنَ الحَي وَمَ يُدَبِّر الأمْ فسَقولُونَ اللهَّ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 ki bəs olduğu halda Allahdan qorxmursunuz Fəzalikumullahu rabbukumul haqq fəmadha ba'dal O sizin haqq rəbbiniz olan Allahdır Haqdan sonra zəlalətdən başqa nə ola bilər? Siz necə də haqdan döndərilirsiniz. Kəzəlik haqqan kelimə rabbika aləlləzin fəsəqū ănnahum Beləliklə fasiqlərin iman gətirməyəcəyinə dair Rəbbinin sözü doğru çıxdı. Qul həl min şürekəiküm mən yabda'u l-khalqa thumma yu'iduhu Qul illəhü yabda'u l-khalqa thumma yu'iduhu Allaha qoşduğunuz şəriklərdən eləsi varmı ki, hər hansı bir məxluğu ilk dəfə yaratsın, öldükdən sonra onu əvvəlki halına qaytarsın? 2. Məxluğu ilk dəfə Allah yaradır, öldükdən sonra onu əvvəlki halına qaytarır. Siz necə də haqdan döndərilirsiniz? Qul həl min şürekəikun mən yəhdi ilə l-hqq? Qul illəhə yəhdi ilə l-hqq? Afermən yəhdi İləl-həqqə e-həqqə en yüttəbəə emman la yəhiddə illə en yuhdə fəmə ləkum keyfə tehkumun De Allah'a koştuğunuz şəriklər arasında haqqa yönəldən bir kimsə var mı?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 İnna-nə vənnə lā yuğnī minəl-ḥaqqi şeyə. İnna Allāha Onların əksəriyyəti ancaq zəmnə qapılır. Şübhəsiz ki, zəmn həqiqəti heçcür əvəz edə bilməz. Allah onların nə etdiklərini bilir. O ma kan hazal Qur'an u en iftira min dunillah ve Təsdiqəl-ləzi bəynə yədəyhi və təfsiləl kitəb ilə raybə fiyhi min Rabbil ələmin. Bu Qur'an Allahdandır, ondan başqası tərəfindən uydurulabilməz. Lakin O, özündən əvvəlçiləri təsdiqləyən və aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmiş İçində də heç bir şəkk-i şübhə olmayan kitabları müfəssəl izah edəndir. Əm yəqülün əftərəh, qül fəətü bi sürətin mithlihə, vəd'u mən istətahtum min dünilləhə, in kün tüm sadiqin. Yoxsa Məhəmməd onu özündən uydurdu deyillər. De ki, əgər doğru danışırsınızsa ona bənzər bir sure də siz gətirin və Allahdan başqa kimi bacarırsınızsa köməyə çağırın. Bəlkəzzəbū bimə ləm yuhīṭū biʿilmihi və ləm mā yʾatīhim Kəzəlikə kəzzəbəl-ləzənə min qəblihim, Və anzur, keyfə kəna aqibətul zalimin. Xeyr. Onlar elmini qavraya bilmədikləri və hələ yozumu onlara gəlməmiş Qur'anı yalan hesab etdilər. Onlardan əvvəlkilər də yalan hesab etmişdilər. Bir gör zalımların ağibəti necə oldu. O minhum men yu'minu bihi İçərlərində Qur'ana inananlar da var ona inanmayanlarda Rabbin fitne fesad törədənləri daha yaxşı tanıyır. O in kəzzəbū kə fa qul li aməli və ləkum aməlukum antum Əgər səni yalançı hesab etsələr, de ki, mənim əməlim mənə, sizin əməliniz isə mənim əməlim mənə, sizin əməliniz isə sizə aiddir. Siz mənim etdiyim əməldən uzaqsız Mən sizin etdiyiniz əməllərdən uzağam. O minhum men yestem'un ileyk. Ef ente tusmi'u sümma ve leu Onlardan səni dinləyənlər də vardır. Məyyər karlara əgər anlamırlarsa sən mi eşittirəcəksən o minhum men yumur ileyk afa onlardan sənə baxanlar da vardır meyyər körləri əgər görmürlərsə sən mi doğru yola yönəldəcəksən inna allaha la yuzlimun <Sessizlik> nasa şey'on və lakin həqiqətən Allah insanlara əsla zülm etməz Lakin insanlar özləri özlərinə zülm edərlər. O yevma yahşuruhum ka-an lam Qəd xəsirəl-ləzənə kəzzəbəu bi liqa illəhi və mə kənu Allah onları bir yerə toplayacağı gün, sanki dünyada və yaxud qəbirdə gündüzün ancaq bir sadını qalmışlar kimi, bir-birlərini tanıyacaq. Allahla qarşılaşacaqlarını yalan sayanlar, Mütləq ziyana uğrayacaqlar. Onlar doğru yola yönələn deyillər. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ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 şahittir. Vəlikulli ümmətir-rəsul. Fəizəcə rəsulühüm qıdya beynehüm bilqıst vəhüm la Hər ümmətin bir elçisi vardır. Elçiləri gəldikdə Onların arasında ədalətlə hökm verlər və onlara zülm edilməz. O deyirlər: "Bu vəd Əgər doğru deyirsinizsə, bu vəd nə vaxt olacaq? قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ İZƏ CƏƏ ƏCƏLUHUM FƏ LƏ VƏ LƏ YƏSTƏQDİMUN 2. Allahın istədiyindən başqa, mən özümə nə bir zərər, nə də bir xeyr verməyə qadirəm. Hər ümmətin bir əcəli vardır. Onların əcəli gəldiyi zaman, Bircə saat belə nə yubanar, nə də qabağa keçə bilərlər. Qul arai tum in ataakum Müşriklərə də ki, söyləyin görüm, əgər onun əzabı size gecə Yaxud gündüz gələcəksə, onda günahkarlar bunlardan hansını tələsi istəyəcəklər? Əthümmə İzə <Sessizlik> mə waqa'a əməntum bih, əl ənə və qəd küntum Əzab başınızın üstünü aldıqdan sonra mı ona iman gətirəcəksiniz? Yoxsa indi mi Siz ki onun tez gəlməsini istəyirdiniz. Fümma qīla lil-ladhīna Sonra zalimlərə deyiləcəkdir Dadın əbədi əzabı, məyər siz ancaq qazandığınız günahlara görə cəzalandırılmırsınızmı? Və yəstənbi unəkə ə haqqun hu, qül-i və rabbi inə hulə haqq, və mə əntum bimu'cizin. Səndən o əzab doğrudurmu deyə xəbər alırlar. De bəli, and olsun Rəbbimə, həqiqətən də o doğrudur və siz də ondan yaxa qurtara bilməyəcəksiniz. Və ləv ənəli kulli nəfsin zələmət mə fil ərdiləftədət bih, وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون أير olan hər kəs yer olanların hamısına sahib olsaydı mütləq onu əzabdan qurtarmaq üçün fidyə verərdi Onlar əzabı gördükdə dərindən peşman olarlar. Onların arasında ədalətlə hökum verilər və onlara zülm edilməz. Ələ inna lillahi mə fissəməvəti vəl-ərd. Ələ inə və'də Allahi haqqun, və ləkinnə əksərəhum la ya'ləmun. Bilin ki, göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahındır. Bilin ki, Allahın vədi haqdır, lakin onların çoxu bunu bilmir. O O hem dirildir hem de öldürür. Siz yalnız ona gaytarılacaksınız. Ya və hudə, və hudə və ey insanlar, sizə Rəbbinizdən bir vəsait, ürəklərdəki xəstəliklər üçün şifa və hidayət gəlib Rəbbinizdən sizə bir öyüt, nəsihat, kök olana bir şəfa, möminlərə doğru yolun göstəricisi və mərhəmət gəlmishdir. Ul bi bunlar Allahın lütfü və mərhəməti sayəsindədir. Qoy onlar buna sevinsinlər. Bu ki, onların yığdıqlarından daha xeyirlədir. Qul əraəytum mə ənzələlləhu ləkum min rizqin fəcəaltum minhü və hələlən. فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اَا اللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ Peki, Allah'ın size nazıl ettiği ruz-u barada söyleyin görüm, onun bir qismini haram, Bir qısmını ise halal saydır. De ki, Allah mı size izin verdi? Yoksa Allah'a iftira yakırsınız? Və mə zannu ləzīnə yəftəruun alə allahil kezibə yəvməl qiyâmeh. İnnə allahə ləzù fədlin alə nəsə və Allaha qarşı yalan uyduranların qiyamət günü barədə fikirləri nədir? Həqiqətən Allah insanlara qarşı lütfikardır, lakin onların çoxu şükür etmirsiniz.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 وَمَا يَعْزُبُ عَوَبِّكَ مِنّثْقَاالِ ذَروََّةِ فِيأَرضِ وَلَا فيِي السَّمَاِ وَلَا أَصْوَر وَلَا أَصْرَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍِ مُبِ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 Əl-a inna awliya'allahi la khawfun 'alayhim Şübhəsiz ki Allahın dostlarının heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Onlar iman gətirmiş və Allah'tan qormuşlar. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ Dalik huwa al-fawzu al-azim Dunya da ahirette də onlara müjdə vardır. Allahın kəlmələri əsla dəyişilməz. Bu böyük uğurdur. Wa la yahzunka in əizətə ilə Hicəmi oəmi Onların sözləri səni kədərləndiməsin.Çüncü gudrət bütünlüklə Allah'a məxsusdur. O eşidəndir biləmdir. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا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 Həqiqətən bunda eşiden adamlar üçün dəlillər vardır. Qalü attəxəzəlləhə və lədəh, Sübhəhənə hü hüvəl-ğəniyyü ləhü mə fəl-səməvəti və mə fəl-ərd. min sül'tanin bihədəhə.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 Buna ait sizdə heç bir dəlil yoxdur. Niyə Allaha qarşı bilmədiklərinizi söyləyirsiniz? Qul inna alləziyna yəftərun aləlləhi l la yuflixun. De ki, şübhəsiz ki Allaha qarşı yalan uyduranlar nicat tapmazlar. Mətəun fi'd-dunyâ thumma ileynâ marci'uhum thumma nudhîquhumu'l-'azâbe'ş-şadîdi bimâ Onlar bir müddet dünyada faydalanar, sonra onların dönüşü bize olar. Sonra da küfrettiklerine görə onlara şiddətli əzab dadtırarıq. və atlu alehim naba nuhin iz qala liqumi ya qumi in kana kibru aleikum maqami və tzikiri bi ayati llahi فاعل الله توكلت فاجمع امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم قضوا ثم قضوا الي ولا تنظروا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 Bundan sonra mənə qarşı bacardığınızı edin və mənə mühlət verməyin. Fa in tawallaytum fama sa'altukum in ajri illa ala Allah. V omeret an akun min al-muslimin. Ayər Bilin ki, mən sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq Allahdadır. Mənə müsəlmanlardan olmaq əmr edilmişdir. Fəkəzzəbuhu fə nəccəynaahu və mən ma'ahu fil fülk və cealnəahum xələifə və əğrəqonəlləziyinə kəzzəbubi ayətina.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 Bir gör qorxudulanların ağibəti necə oldu? Umma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qawmihim fajaa'uhum bil bayyinati fama kanu li'uminu bima min qabl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 beləcə möhürləyirik. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Harun ila Fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru fastakbaru Sonra onların arxasınca Musa'nı və Harun'u Firona və onun əyanlarına açıq aydın dəlillərimizlə elçi göndərdik. Lakin onlar təkəbbürlük göstərdilər. Onlar günahkar bir taifə idilər. Fələmmə jəəəhumul haqq min indina qaluu inə həzələ sihrun mübin. Onlara bizim tərəfimizdən haqq gəldikdə şübhəsiz ki bu açıq-aydın bir sehrdir dedilər. Qalə Musa atəqulun lilhaqq limma ca'akum asihr hada və la yuflihu asahirun Musa dedi Acaba size hak gəldikdə bu sehirdə mi deyirsiz? Halbuki sehirbazlar uğur qazanmazlar. Qalû <gülüyor> əci'tenə li təlfitənə ammə və cədnə aleyhə əbəəəna və tekûnə ləkum el وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ Onlar dedilər, Gəlmizsiniz ki, bizi atalarımızın tutduğu yoldan döndərəsiniz və yeryüzündə böyüklük etmək ikinizə qalsın, biz sizə iman gətirən deyilik, Və qala firavun u'tunī bi kulli sāhirin dedi. Bütün bilikli sehrbazları yanıma gətirib. Alam mā jā'a as-sāḥiratu qāla lahum Mūsā alqū mā Seyirbazlar gəldikdə, Musa onlara dedə, nə atacaqsınızsa atın. فَلَمَّا أَلْقَوْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبَطِلُونَ İnnəllâhə la yuflixu əmələl-mufsidin Onlar əllərindəki ipləri və dəyənəkləri atdıqda Musa dedi, Sizin gördüyünüz iş sehirdi. Həqiqətən Allah onu boşa çıxaracaq. Çünki Allah fitnəfəsat törədənlərin işini düzəltməz. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْكَرِهَا الْمُجْرِمُونَ Cünahkarlar istəməsələr də, Allah öz kəlmələri ilə haqqı bərqərar edəcək. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى سوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين onun əyanları tərəfindən özlərinə işkəncə veriləcəyindən qorxaraq Musaya öz qövmündən yalnız azsaylı bir nəsil iman gətirdi. Həqiqətən də Firon, yeryüzündə qəddər hakim və həddi aşanlardan idi. Və qalə Musa, ya qəvmi, in kuntum əməntum billahi fə aləyhi təvəkkələuq. Fə alayhi tawakkalun in kuntum muslimin Musa dedi Ey gövmüm eğer Allah'a iman gətirmişsinizsə və müsəlman olmuşsunuzsa ona təvəkkül edin فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Onlar dedilər, biz ancaq Allaha təbəkkül edirik. Ey Rəbbimiz, bizi zalim qövmün əlində sınağa çəkmə. وَنَجْجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Və bizi öz mərhəmətinlə kafir qövmün əlindən qurtar və əvhəynə ilə Mûsə və əkhiyhə entəbə və əl-i qawmikumə bimisrə buyūtən və cealû buyūtəkum qibələtən və aqimu s onun gardaşına Cəmaatınız üçün Misirdə evlər hazırlayın, evlərinizi namazgah edin və namaz qılın, müminləri müjdələ diyə vəhv etdik. ان ك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا قمس على اموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يرووا Nusa dedi, ey Rəbbimiz, sən Firona və onun əyanlarına dünya həyatında zinət və mal dövlət bəxş etdin. Ey Rəbbimiz, onlar insanları sənin yolundan saptırırlar. Ey Rəbbimiz, onların mal dövlətini məhv et və qəlbini sərtləşdir ki, ağrılı-acılı əzabı görməyincə iman gətirməsinlər. Qala qad uciybət də'vətükümə fəstəqimə vələ tətəbiyən nisəbiyləl-ləzīnə la yə'ləmun. Allah dedi, hər ikinizin duası qəbul olundu. Dəvətinizdə möhkəm olun, Və nadanların yoluna uymayın. Və jazvzna bibni isra ila al-bahr fa atba'hum fir'aunu wa junuduhu حَتَّى اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو وأنا مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 Əl-Ənə və qad əsəyit qablu və kuntə değildi mufsidin Firona deyildi, indi mi? Sənki evvəller asili yetmiş və fəsad törədənlərdən olmuşdur. Əl-Yəvmə nünəcjikə bibədənikə li təkûnə limən وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ Bugün sənin bədənini sahilə çıxaracaq ki, səndən sonra gələnlərə ibrət olasam. Həqiqətən də insanların çoxu ayələrimizdən xəbərsizdir.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 İxtilafa düştükləri şey barəsində, qiyamət günü onların arasında öküm verəcəktir. Fə ən kün tə fī şəkkim min mə ənzəlnə ileykə fəsəlilləzînə yəqrağunə l-kitəbə min qablik. Laqad ja'a al-haqqu min rabbika fela takunen min al-mumtirin Eyer sena nazil ettiğimize şüphe edirsensə senden evvel kitab okuyanlardan sorur. Rabbindən sənə haqq gəlmishdir Odur ki şübhə edənlərdən olma وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Allah'ın ayələrini yalan sayanlardan da olma, yoksa ziyana uğrayanlardan olarsan. İnnallazina haqqat alayhim kalimatu rabbik la yu'minun Əgiyyətən sənin Rəbbinin sözü özlərinin əleyhinə doğru çıxmış kimsələr iman gətirməzlər. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ Onlara ayələrin hamısı gəlsə belə ağrılı acılı əzabı görməyincə iman gətirməzlər Fələlə kənət qəriətun əmənət fənəfəhə əymənə hə illə qəwm yunusələm mə əmənəu kəşəfnə Ləmmə əmən u kəşəfnə anhumdə bəlxiizi fil xayəti Dunyaə mətəxnəhum ilə x? Əzaab an, Yunusun gövmüən başqa iman gətirib imanı özünə fayda verən bir məmləkət əhli olub mu? Yunusun gövmə iman gətirəndə onlardan dünya həyatında rüsvayçılıq əzabını soyuşturduq və onlara müəyyən vaxta qədər fani nemətlərdən faydalanmaq imkanı verdik. Qəlaū şa'a rabbuk Əfə əntə təkrəhün-nəsə hətə yekunu Əyə Rəbb istəsəydi yeryüzündə olanların hamısı iman gətirərdi. İnsanları mömin olmağa sənmi məcbur edəcəksən? Və ma kənə li-nəfsə an töminə illə biiznillə və yəcəlu rəcə aləlləzīn Allahın icazəsi olmadan heç kəs iman gətirə bilməz Allah anlamayanları qəzəbə uğradır. QUL İNZURU MƏZƏ FİS SƏMƏVƏTİ VƏ LƏRD VƏ MƏ TUĞNİ LƏYƏTÜ VƏ NNUZURU AN QƏVMİ LƏ YƏMİNUN De ki, görün göylərdə və yerdə nələr var, lakin iman gətirmeyən adamlara dəlillər və xəbərdarlıqlar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 özlərindən əvvəl gəlib gedənlərə üz vermiş əzablı günlərin bənzərini mi gözləyirlər Peki gözləyin şüfəsiz ki mən də sizinlə birlikdə gözləyənlərdənəm Summunun najirsulana vallzin amanu Qəzəlikə həqqən əlaynə nüncil müəminin. Sonra ilçilərimizi və müminləri xilas edərik. Möminləri xilas etmək bizə vacibdir. Qül ya eyyuhən ناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد Və əmrləndim ki, möminlərdən olum. De çi? Ey insanlar, dinimə şək gedirsinizsə, bilin ki, mən Allahdan başqa tapındıqlarınıza deyil, canınızı alacaq Allah'a ibadət edirəm. Mənə möminlərdən olmaq əmr edilmişdir. وَاَنْ أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَن۪يفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Sen hanif olarak üzünü dine tərəf çevir ve müşriklerden olma. وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ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 وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا لفضله يصيب بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ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 Qul yə ayyuhə nəs qad jəəəkumul həqq min rəbkəm, fəmən ihtədə fəinnəmə yəhətədi linəfsih. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٌ De ki, ey insanlar, Rabbinizden size hak gelmiştir. Kim doğru yolla geçse, xeyri onun özüne deyər. Kim azğınlığa düşse, Ziyanı da O'nun öz aleyhine olar. Mən sizi qoruyan deyməm. Və <Sessizlik> attəbìm mə yuhā ileykə və əsbir hattə yəhkumə Allah, khayrul həkimindir. Sənə nazil edilən bəhlərə tabi ol və Allah öz hökmünü verənə qədər səbr et. O, hökmranların ən yaxşısıdır.